Люди науки і мистецтва. Художники. Адамс Ансель. 1902-84. Американський фотограф, знаменитий пейзажами заходу США, зокрема Йосемітського національного парку. Боттічеллі Лесандро. 1444-1510. Італійський живописець. Його полотна віддбивають гуманістичні ідеали Відродження. Картини Весна, народження Венери. Ван Гог, Вінсент, 1853-90. Голландський живописець, постімпресіоніст. Прославився віртуозним використанням кольору. Картини: Соняхи, Пейзаж в Овері після дощу. Ван Ейк Ян, близько 1389-1441. Фламандський живописець. Удосконалив техніку живопису, домігшись реалістичної передачі «Світлотіні». Картини. «Генський олтар». Портрет подружжя Арнольфіні. Гойя Франциско Хосе де. 1746-1828. Іспанський живописець. Писав портрети та жанрові сцени. Картини. «Родина Карла IV». «Лихоліття війни». Дега Едгар. 1834-1917. Французький живописець і скульптор. Перебував під впливом імпресіонізму та японської ксилографії. Цікавився пластикою людського тіла. Картини. Блакитні танцівниці. Прачки. Джотто Ді Бондоне. Близько 1266 1337 Італійський живописець. Його реалістичний стиль справив великий вплив на художників епохи відродження в 15 столітті. Картини. Втеча до Єгипту. Страшний суд. Леонардо да Вінчі. 1452-1519. Італійський живописець. Вважається генієм відродження. Картини. Фреска «Таємна вечеря». Мона Ліза або Джоконда. Мікеланджело Боуна Ротті. 1475-1564. Італійський живописець, скульптор і архітектор. Найбільшої слави зажили розписи Сикстинської капели та скульптура Давид. Моне Клод. 1840-1926. Французький живописець. Один із основоположників імпресіонізму Картини Копиці сіна Руанський собор Лілії